Partea a doua Capitolul 16 Răvașele nu erau în sate de insultătoare încât să nu stârnească răcnete și râsete din toate părțile. Luciu umbla însă și cu tava cu plăcinte și se oprea în dreptul fiecăruia să-și aleagă. Era ruptă plăcinta, scos biletul și, după ce era mâncată, fiecare era obligat să citească el însuși ceea ce îi se spunea. Prezența ta ne este foarte grea, se nimeri să-i cadă domnului colonel acest text. Bătrânul se roșii și Luchi se repezi la el și îl sărută. Papa, nu te supăra, pregătește-te să râzi și tu de alții, nimeni nu va fi scutit. Taciturnul spurcat și citi. Pentru lei ești în stare să-ți calci părinții în picioare. Se strâmbă plictisit în timp ce toată lumea râdea. Nu era adevărat bineînțeles. Tânărul chirurg ținea la părinți și nu era un zgârcit. Sub aerul tău trist, te-ascunde un carierist, Citiște Stefan răvașul său. Și se strădui și el să râdă cu ceilalți de această temperie, care într-adevăr îl găsise, dacă nu chiar trist, cel puțin îngândurat. Ai părul foarte mare, mai ales pe picioare!" citi Adrian Popescu acest text, care era desigur destinat unei femei. Scăpase ieftin. Nu se poate!" protestă Luchy. Trebuie să mai mănânci o plăcintă!" și i-a dus etava. Ziaristul se execută și citi. Cum să nu te simți stinger dacă nu ai caracter?" Nu râse nimeni și azi i în roșii brusc și se posomorâs. Avea aerul că Lucky i-a pregătit anume răvașul, deși el nu se simțea deloc stinger, iar în ce privește caracterul, nimeni nu-i reproșase vreodată că n-ar avea. Dacă ai mânca mai puțin râs, nu te-am antipatizat atât. Citi unul din invitați care tocmai mânca și încetă brusc să mai mănânce stârnind o explozie de râs generală. În acest timp, Nicky trăsese coborul la loc Parchetul Goldă de o impresie prea mare de nemobilat. Ce jucăm acum?" întrebă Eu Ioachine sau întrebări și răspunsuri?" Întâi Ioachine!" striga Adrian. Ba nu, ca să ne dezmorțim, întrebări și răspunsuri!" zise doctorul Spurcaciu spre uimirea lui Ștefan, care deodată avea chef să se distreze. Cine pune întrebările?" zise Luchi. Eu!" zise Sebi plecându-și abia perceptibil capul înspre urechea cu care nu auzea. Ba nu!" striga amanta lui. Eu pun întrebările." Bine, toată lumea acceptă." Stai, știe toată lumea jocul?" zise Luchy. Ștefane, ai să înțelege repede. Întrebările sunt spontane și răspunsurile trebuie să fie la fel. Nimeni n-are voie să se gândească." dă drumul, Cora." Ce este singurătatea poetului?" Întrebă ea cu o voce a cărei sinceritate neafectată, deodată îi plăcă lui Ștefan. Un număr de circ ne-a anunțat în program," strigă în clipa următoare doctorul Spurcaciu. Ia uite!" își bătea joc de poieț. Un număr de circ." Mm. Ce este o lacrimă?" lui imediat fata. Un cântare în așteptarea greutăților," răspunse Adrian după o ezitare generală. Adică lacrimile n-au semnificație dacă nu sunt cântărite?" Sau ele sunt doar fondul durerii și abia înțelesul lor le dă greutate? Ce este beția?" reluă fata. Tăcere. Tocmai la un lucru atât de obișnuit se poticniseră." O fila albă între altele colorate," răspunse Sebi într-un târziu. Prea simbolic," strigă cineva, slab." Ba nu, e foarte bun. Beția e o uitare, ca o filă albă. Excelent." Ce este uitarea?" zise atunci poeta, auzind cuvântul lui tare. Un măr copt în care s-a fipt o suliță," zise Lazarovici și urmară exclamației. Formidabil să-ți vină atât de repede un răspuns atât de sugestiv. Ce este întoarcerea?" luat poeta cu sinceritatea ei pătimașă. Aproape nimic," zise Nichi, dar ar putea să fie un fulg de zăpadă." Bravo, frumos! Întoarcerea e o iarnă care vine." Bravo, Niki! Ce este ultima seară înainte de plecare? Ștefan treseri. Ar fi vrut să răspundă el la această întrebare, dar nu-i venea în minte nimic. Înțelesese. Trebuia atudeauna o metaforă cât mai criptică, dar în același timp cât mai adevărată și expresivă. Ce este un an nou? Reluă poeta mai așteptând răspunsul. O poveste de dragoste care sfârșește. Slam. Deși anul comparat cu o femeie iubită nu era prea rău. Ce este o tristețe? Un drum care se împășmolește înainte de a ajunge la liman, răspunse doctorul spurcaciu, stârnind strigăte de admirație. Cum îi venise? Doctore, dumneata ești suspect. După ce că săpești oamenii acolo la spital, ori citești poezie ermetică, ori o faci. Ce este un revelion? Ștefan, care tocmai lăsase jos paharul pe care îl golise tot, se pomeni răspunzând. Un pahar de vin în care s-a turnat o travă. Hmm, de ce o travă? Așa, oricum, era foarte spontan. Ce este femeia iubită? Întrebă deodată cu alt glas Cora Petrașincu. Acum era acum. Ei, ce era femeia iubită? Clipele se scurgeau și întrebarea risca să rămână fără răspuns. E ultima întrebare, anunță poeta. Vă puteți gândi și la mai multe răspunsuri. Desigur, nu puteai răspunde spunând ceva total adevărat. N-ar fi avut niciun hal. Trebuia totdeauna însoțită răspunsul de o țicneală de limbaj care nu spunea nimic. O batistă care mai sutură încă, spuse cineva. Trezirea melancolică după o noapte fără constelații, zise un altul. Un vânt care începe să bată, s-auzi un glas. Și așa mai departe. Tot se declarară mulțumit. Acest joc încetă și începu imediat celălalt. Luchii împărțea deja fiecăruia câte o foaie de hârtie și un creion. Noul joc consta, îi explica ea lui Ștefan, în a lăsa imaginația liberă pe un subiect dat. Subiectul însă era străin, spuse el când auzi despre ce era vorba. Două nume de femei care fură numite cele două orfeline. Nu-i nimic, zise Luchii. Scrie ce vrei, va fi cu atât mai amuzant. Odată scris, trebuia să dai hârtia mai departe și să continui ce a scris celălalt. La această oră, domnul colonel și mama copiilor, precum și invitații lor mai în vârstă, se retraseră. Se puseră tot pe scris, conștiincioși ca niște școlari. Ștefan ar fi vrut să nu ia parte, nu înțelegea ce trebuie să facă, dar nici a doua oară nu voia să ceară să-i se explice. Cine erau cele două orfeline? Era stupid, ei le cunoșteau, dar el habar n-avea. Nu scrise nimic și se pomeni curând cu o hârtie care-i trecută. Citi. Populația bucureșteană se obișnuise de mult cu apariția pe bulevard a două femei maestroase și păguboase pe care le chemau pe una domnișoara Carapancia și pe cealaltă Cămărășescu. Nu va uita nimeni vreodată farmecul straniu și stuficol al acestor orfeline. Viața nu a avutese grijă de ele. La vârsta fragedă de... Și urma o istorie în același stil urmuzian care se oprea brusc și Ștefan trebuia să-l continue. Nu-i venea însă nimic în minte și dădu foaia mai departe fără să fi scris nimic. La următoarea însă și-a mintit de un cântec pe care îl cânta anul trecut la revelionul pe care îl făcuse cu alți tineri din sat, Elefca și el, invitat tot de către unul din ei care era prieten cu ceilalți. Domnișoara Carapancia, văzând ce se întâmplă și nu-i mai putând să rabde, scrise el, se apucă cu mâinile de cap și începuse zbiere cântând. Vai, vai, vai, ce durere! Uite vaporul cum piere și marinarii ce moare și cere ajutoare! Era vorba de valsul Titanic. Iată cum trecerea timpului făcea dintr-o tragedie o comedie în gura celor tineri. După ce totul se termină, sebi adună hârtiile și începu să le citească. Portretul celor două orteline era grotesc. Se spunea despre ele că șungeau părul insistent cu o pomadă făcută din său de oaie și sfeclă, și că aveau interese comune pe care le purtau într-o sacoșă murdară numită Profesorul Golopensia, trebuie să aflu și eu ce e cu Golopentia asta, gândi Ștefan. Aveau mersul cuneiform, form, erau strânsunite în afara de momentele când se certau pentru o bucată de iască, pe care o prejau împreună într-o tigaie în mansarda lor de pe strada, puțul cu apă rece. Urma o scenă în care apăreau personajii și aluzii pe care Ștefan nu le înțelegea, dar care le stârneau lor hohotederii.